Az expedíció befejezi munkáját. La Martin levette a kabátját és felakasztotta a fogasra. Aztán csak úgy egyszerűen az asztal sarkára telepedett, mintha nem is a hivatali szobájában lettek volna. Sophie elszomorodva bámult a főnökére. Hol volt már az a fegyelmezett csak a hivatásának élő gyerekképű csendőrhadnagy, akiben majd hogy nem beleszeretett. Nos! kérdezte az angol elfolytott izgalommal a hangjában. Sikerült? Sikerült, viccentett Lamartin. – Hála Istennek, csuklott el az angol hangja. Már azt hittem, nem érkezik meg idejében. E szerint gyors küldeményként adták fel. Mutassa! Pamela Palmer összevonta a szemődökét. Mi a fenéről beszélnek maguk itt? – Azt hittem, arra várunk, hogy M. Lamartin elmondja, mit intézett a prefektúrán. – Mi az ördög az, ami megérkezett? Lamartin hadnagy a zsebébe nyúlt, és kis csomagocskát csúsztatott belőle az angol markába. – Az öné, sőr. Sőr Winston Everett remegő kézzel kapott utána. – Valami új fegyver? Suttogta Albuquer fülébe Julia van der Haas. A kutatónő tanástalan képet vágott, bár már kezdte megszokni, hogy az angol expedíciójában olyan gyakoriak a meglepetések, mint a szaharában a homokvihar. A fokalmam sincs róla. Senkinek se volt. Egészen addig, amíg szőr everett ki nem bontotta a csomagot. Előbb egy hosszúkás, kás, hengerszerű valami bújt ki a sejen papírból, majd egy gömböjdett test, ami akár egy pipafeje is lehetett. Az is volt. Ször Winston felújongott, és a magasba emelte friss szerzeményét. Szakasztott olyan, mint a másik. Még szerencse, hogy mintát vettem róla. Hát persze, tette hozzá némileg elszontyolodva, legalább fél év kell hozzá, amíg igazán használhatóvá szívom. Sophie Mathieu felsóhajtott. Megértette, hogy bármit is tegyen ebben az életben, soha nem lesz ször Winston Everett szívének egyedüli lakója. Soha, soha, soha. Sir Winston kiörvendeztette magát a pipa felett, majd egyszer csak zsebre vágta, és némiképpen zavart képpel a hadnagyra pillantott. És ön, hadnagy, magával mi történt? Lamartin nagyot sóhajtott. Majdnem előléptettek. Na, csak egy kicsit is risszálom magam a tábornoka előtt, azt hiszem kitüntetnek, és talán még elő is léptetnek. Na, miért sikerült ártalmatlanná tennem a Pireneusok rémét, Móna wintert? Akkor miért nem risszálta magát? Le Martin még egyet csóhajtott. Mert nem akarok itt maradni. Ha főhadnagyjá léptettek volna elő, alig, hanem végleg le kellett volna itt telepednem. Két évre küldtek ide Párizsból, és már csak nem másfél éven van hátra. Nem hagyom magam lépre csalni. Az angol nem tudhatta, hogy Lamartint két csapás is érte az elmúlt napok során. Az egyik, hogy immár bizonyossá vált, Sophie végleg elhagyja, a másik, hogy Miss Albacr-től is kosarat kapott. Kiderült róla, hogy vőlegénye van az államokban, egy neves csillagász, és azonnal összeházasodnak, ahogy befejeződik a Pireneusi akció. Lamártin először megszédült, majd ivott egy pohár vizet is, alaposan végig gondolta a dolgot. Elvégre 25 éves, van még ideje a nősülésre. Párizsban majd megtalálja az igazit. A kicsikről és a piraneusokról pedig végképp megfeledkezik. A jövő azonban nem hagyta, hogy megfeledkezzék. Erről azonban természetesen még mit sem tudott, amikor beszámolt a feszülten figyelő expedíciónak a prefektusi hivatalban történtekről. Elvégre maguk is el akarták hinni. Mona Winter volt a gyilkos és kész. Becsavarodott, amikor értesült a huga eltűnéséről, és a pireneusokat hibáztatta érte. Idejött, és mindenkit kinyírt, aki a szeme elé került. Mit szóltak a piramishoz? Csak a vállókat vonogattak. Régi romok, ki tudja, kiépítette őket. Talán a lepratelep egykori lakói. lehettek közülük indiánok is, nem igaz? A gyarmatokról mindenki beszivároghatott az országba. Mivel a leprabacillusok állítólag évszázadokig képesek életben maradni, nem volt kedve senkinek a romok között kotorászni. A tükrök összetörtek, nem kárértük, hiszen értéktelen, mindenütt kapható tucatárok voltak. Bizonyál Lamars és a másik kettő szerezte be őket. A pap holt teste. Lamartin megrázta a fejét. Kicsit aggódta miatta, de nem volt ott, ahová tettük. Nem volt ott, hökkent meg Ferguson. Akkor hová a fenébe tűnt? Tartósítanunk kellett volna. Elvitte valaki, mondta meg a vállát Lamartin. Az ügy ezzel lezárult. Az angol fáradtan behunyta a szemét. Mári néne elégedetten kuporgott az angol sátrában, kezében egy pohárka hideg viszkivel. – Ízlik? – kérdezte az angol. – Nem rossz, – dünnyögte Mári megnyalva a száját. – De olyan finomat, mint amit nádból csináltunk, csak egyszer ittam. Elcsentem az anyámtól, és megittam fél üveggel. Úgy berúgtam tőle, hogy három napig nem is józanudtam ki. Anyám azzal fenyegetett, ha még egyszer hozzányúlok az üvegéhez, belefojtam a mocsárba. – Nádból készítettek pálinkát! – húzta fel a szemöldökét az angol. – A legfinomabb hajtásaiból. Régen úgy csinálták. – Mikor régen? – hajolt előre kíváncsian Cartwright. – Nagyon régen! – dörmögte belekóstolva a poharába az öregasszony. – Biztos, hogy pipát is kapok? – Biztos! – bólintott az angol. – Akár egy tucattal. – Hosszú szárut? – Azt is! – Olyat is, amelyiknek szomor van a fejére faragva? – Tajték pipát is, ha mindent elmesél, amire kíváncsiak vagyunk. – Elmesélek én mindent, amit csak tudok, kedveskéim! – buzgolkodott Mári néne. – Mikor kapom meg a pipákat? – Ha végeztünk a beszélgetéssel, beülünk a kocsiba és megvesszük a városban. – Az nem jó! – rázta meg a fejét Mári néne. – A városban nincs jó pipa. Egyszer Gébreltől kaptam egyet, de annak mindjárt szétdurrant a feje. Bamba biztos pipát veszünk. Na jó, sohajtott Mári Jól Jó, lesz később is a faragott fejű. Cartwright biztos volt benne, hogy a nádból való pálinka készítés még a nagyon régi múlt öröksége, és még abból az időből származik, amikor Mári néni ősei oda a tengeren túl. Elmondjam, hogyan készítették a pálinkát, bár én sohasem voltam ott, amikor csinálták. Inkább arról meséljen, hogyan éltek a nádasban, biztatta Zombori. Mári néne megtörölte a szemesarkát fekete köténye szélével. Nagyon régen volt az, kedves kéim. Már csak én maradtam egyedül, pedig amikor kislány voltam, még sokan voltunk. Mindenfelé éltek mocsári emberek. A kicsik azonban sokat megöltek közülünk. Sokan megöregettek, aztán meghaltak. Úgy gyerek meg egyre kevesebb született, aki tehette, az elment máshová, és többé hír sem hallottunk róluk. Mit meséltek a régiek, hogyan kerültek az emberek a lábba? Hajóval, törölgette meg ismét a szemét Mári néne. Egyenesen a mennyországból hajóztunk ide, mármint a mi jőseink. Állítólag angyalok voltak, és az ördögökkel harcoltak. A kicsikkel, mert a kicsik ördögök. Az ördögök harcolnak az angyalokkal, mióta világ a világ. A mennyországban történt, hogy az ördögöknek menekülni kellett, mert az angyalok legyőzték őket. Sok ördög ekkor szállt hajóra, és messze országba indult. Csak hogy néhány angyalt is a fogságukba ejtettek, és magukkal hurcolták őket. – Ezek az angyalok voltak az én őseim, vagy ezt már mondtam? – Folytassa csak! – biztatta Cartwright. A hajó kikötött, az ördögök pedig dolgoztatták az angyalokat. Aztán az angyalok fellázadtak, elmenekültek tőlük. Belőlük lettek a mocsári emberek. A kicsik csak tőlünk féltek, senki mástól, csak tőlünk. – Miért? – hajolt előre új pipája szárát szopogatva az angol. Mert kilestük a titkaikat, kuncogott az öregasszony. Megtanultuk a varázslataikat, és a saját fegyvereiket fordítottuk ellenük. Mik voltak azok? Például a korongok. Úgy repítik őket, hogy megmondják nekik, hova repüljenek. Azok meg oda repülnek. Az a fenesség persze, hogy nem minden kő jó korongnak, csak egyféle kő. Milyen kő? kérdezte a lábszárát vakarvatva Julia van der Haas. Hát, azt bizony én nem tudom, a korongokat ők csinálják, de röptetni én is tudom őket. Egyszer nekem is röptették a korongot, én meg visszafordítottam rájuk. De mások is meg tudják ugyanezt csinálni. Egyszer egy mifajtánk belopódzott a titkok kamrájába, és mindent eltanult tőlük. Az meg mi? A titkok kamrája? Egy nagy kamra, ahol a korongjaikat őrizték. A mocsári ember belopódzott, és kihallgatta, mint a kicsik varázslatra tanítják a gyerekeiket. Értette a kicsik nyelvét, így aztán eltanult tőlük mindent. Attól kezdve mi is varázslók voltunk. Fértek is tőlünk nagyon. Egyszer nekem repítettek egy korongot, gyorsan megfordítottam, és huss, már is levágta egy kicsi fejét. Attól kezdve a nyomonban jártak. Sokat megöltem közülük. bizonyám. Hogy került Sophie anyjához? Ó, oh, egyedül maradtam. Mindenki meghalt körülöttem. Én meg csak ott éltem magamban. Éjszaka már aludni sem mertem, mert a kicsik a nyomomban jártak. Nem akartam, hogy megöljenek. Nem félek a haláltól, de azt nem akartam, hogy ők öljenek meg. Ezért bementem a faluba. Megláttam egy asszonyt a ház előtt, amint fát vágott. Bekéreckedtem hozzá, pedig akkor még nem tudtam az emberek nyelvét. De hamar megtanultam. Ezt a gyereket meg nagyon szeretem. Az angolhoz fordult, miközben beledugta az ujját a viszkis üvegbe, majd leszopogatta róla a viszkit. – Végye el innen messzire, mert ha visszajönnek, bosszút állnak rajta. – Elviszem, – ígérte az angol. – És magát is elviszem. Az öreg öregasszony nevetett, bár a nevetése inkább varjúkárogásra tűnt. – Nem kell engem elvinnie sehová, megvédem én magam, ha visszajönnek. – Maga szerint hol vannak most? – kérdezte Cartwright. Visszamentek a mennyországba, bólintott Mári néne. Úgy érti, abba az országba, ahonnan valaha régen eljöttek? Úgy bizony, bólogatott az öregasszony. Csak hogy ahhoz át kellene kelniük a tengeren? Hát átkelnek. Lehetetlen. Ma már nem lehet csak úgy áthajókázni az óceánon. Nem. Ők mégis átjutnak valahogy. – Hol vannak a korongjaik? – kérdezte Álbákra kisasszony, aki lelkesedett a régi kőtárgyakért. – Mr. Cartwright azt mondja, hogy rengeteg korongjuk volt. – Nem tudom – mondta Mári néne. – Nem tudom, hová lettek. Talán magukkal vitték őket. – De egyetlen egy csak maradt belőlük. Mári néne megvonta a vállát. – Talán egy-két törött. Felemelte az ujját, és Sophie felé bökött. Nagyon vigyáztam erre a lányra, ott jártam mindig mögötte, nehogy egyszer a kicsik birodalmába tévedjen. Örültem, amikor a városba ment iskolába, de nem örültem, amikor visszajött. Nem jó a kicsik közelében, hiszen mindenhol holt töltekor feládoznak néhány embert. Így megy ez azóta, amióta idejöttek, és idehoztak bennünket is. Sok foglyokat kiszabadítottam, ezért is haragudtak rám. Azóta beteljesedett, amitől féltem. Szófit is elkapták, meg ezt a melákot is. Gőcsös mutató ujjával Lamartinra mutatott. Lamartin elvörösödött és lehajtotta a fejét. Olyan gyorsan kapták el őket, hogy még szüsszanni is alig maradt idő. Lián csapdába kerültek, abból pedig nincs menekvés. Ha igazi a lián, akkor nincs. Bikainat fonnak a közepébe, amit még késen vágat. De én át tudom vágni, át én. – Mivel? – Bementem a boltba, és vettem egy kis palackkázt, olyat, amilyennel a kirándulók főznek. Aztán vettem lángvágót. Ezzel már el tudtam vágni a lián kötelet. – Hová tűnt, amikor Monsieur Lamartint és Miss Sofit kiszabadította? – Már azt hittük, megölték – kíváncsiskodott Váoni professzor. Az öreg asszony elvigyorodott, és megcsóválta a fejét. <gül> – Nem olyan könnyű engem megölni, még nekik sem. Csak nagyon megrándítottam a derekamat. Leestem a faágról, és mintha az Isten nyila fúródott volna a derekamba. Bevonszóltam De magam egy régi rejtek helyemre, és ott bujkáltam. Hogy sikerült végül is ránk találnia? A kutya, mondta Mári néne, a sarokban szundikáló zorrólra mutatva. A kutya ébresztett fel. Cartwright janakodva az angol felé fordult. M Maga csinálta? Az angol megtömkött a pipáját, aztán szerényen elmosolyodott. – Nincs jelentősége. – Már hogy ne lenne? – fölmet rá Julia van der Haas. Eddig azt hittem, én vagyok az expedícióban az egyetlen csoda fegyver. – Hát nem egészen – ismerte be az angol. – hogy nem egészen? – Úgy gondoltam, előbb-utóbb úgyis elkapnak bennünket. Itt a pireneusokban ők az urak keresnem kellett valakit, aki jól ismeri őket. Előbb azt hittem, márinéne néne meghalt. Amikor aztán Miss Sophie volt szíves elmondani, hogy az a halottasszony nem ö, izé Máriné, akkor úgy gondoltam, ő lesz az én végső ö, izém. – Mi türelmetlenkedett Julia van der Haas. A duászom. – A halottasszony kicsoda? – Talán a környező falvakból valaki – Mesélje csak tovább, ször? kérte Vauni professzor. – Csak mesélni valóm nincs! – forgatta meg a pipáját az ujjai között Sir Winston. – Elhatároztam, hogy megkeresem Mári némét, Ha él, akkor valahol lennie kell. – Egyem a szívét! – dicsérte Julia van der Akkor került hozzám Zorro. Azonnal láttam rajta, hogy kiváló nyomkereső kutya. Megkértem mi Szofit, hogy bocsásson izé a rendelkezésemre valamilyen ruhadarabot izé Mári néne birtokából, aki készséggel meg is tette. Zorro megszagolta, így rövidesen rábukkantam izé Mári néne rejtek helyére. Éppen így volt, bólintott az öregasszony. Elmondtam neki, miről van szó, és hogy mikor jöjjön segíteni nekünk. Addig nem volt szabad felbukkannia, amíg az áldozat ideje el nem következik. Gondoltam, hadd higgyék csak a kicsik, hogy Mári e, izé néne meghalt vagy ilyesmi. Hát ez be is jött. A kutya ide vezette. Ekközben majd, hogy nem sikerült megszabadulnunk a szívünktől, sóhajtotta a professzorasszony. Hát, voltak meleg pillanataink, ismerte be az angol. Mári néne volt szíves egy kicsit késni. – Fájt a derekam! – mentegetődzött az öregasszony. – Kicsit el is szundikáltam. Zorról szerencsére felébresztett. Julia van der Haas az angolhoz lépett, és egészen közelről a szemébe nézett. – Mondja, szőr, azért gondol néha arra, hogy mi történt volna, ha a kutyának nem sikerül idejében felébreszteni-e Mári nénét? Az angol zsebre vágta pipáját. – Nem, – mondta aztán rövid habozás után. – Nem gondolok rá. – Most aztán hogyan tovább? – kérdezte Cartwright az angolt, miután Sophie és Mári isétáltak a sátorból, hogy Miss Albuckr, aki értett valamicskét a természetgyógyászathoz, megkenegesse Mári derekát. Az expedíció emerésztét befejezetnek nyilvánítom, mondta az angol. Mr. Cartwright, Mr. Zombori és Mr. Ferguson megírják a jegyzőkönyveket. Mi legyen a két csonttal? Továbbra is keresgéljük a hozzávalókat. Ezután csak terepjárást végzünk. az a kicsik után kutatunk. Itt kell rejtőzniük a közelben szögezte le az angol. Háromszáz ember nem tűnhet el nyomtalanul. Enniük kell, kell. Embert mondott? kérdezte sokat sejtetően Julia van der Ház. Akárkik is legyenek, ahogy túlságosan sokan vannak, hogy ne hagyjanak valami nyomot maguk után. Akkor hát rajta, emelkedett feltetre készen Alec Ferguson. Nick Holmes megrázta a fejét, felállt, és az angolhoz lépett. Rátette a kezét a karjára, miközben csillogó szemüvegével, mintha a falán túlra nézett volna. Hiába is keressük őket, valami valami asszugja a lelkem mélyen, hogy bottal üthetjük a nyomokat. Azt gondolja, légneművé váltak. Szó sincs róla, rázta meg a fejét Nick Holmes. Azt azonban igen, hogy visszamentek. – Úgy érti, hogy Amerikába? Mexikóba? – Haza, mert nekik az a hazájuk, talán az ős hazájuk. Marhaság, legyinte Julia van der Haas. Ide a rozsdásbőköd, hogy itt bújkálnak valahol. Az expedíció első szakasza lezárult, és kezdetét vette a második. Két hét megfeszített munka után kénytelenek voltak belátni, hogy a kicsik nyomtalanul eltűntek. Mind a 301 néhányan. És ismét csak eltűnt Mári néne is. Meg sem várta a pipáit. Úgy nyoma veszett, mint a hajnali harmatnak a reggeli napfényben. Az angol ezen a reggelen kedvetlen volt, még a pipája sem izlet neki. Rossz kedvéhez az is hozzájárult, hogy Szofi már két napja távol volt az expedíciótól abban a nem túl fekvő városkában járt a papírja után, ahol megszületett. Sir Winston Everett életében először kénytelen volt beismerni, hogy vereséget szenvedett, annak ellenére, hogy olyan kiváló kutatógárdát válogatott maga mellé, mint amelyik most ott ült vele szemben, ugyancsak kedvetlenül és elkeseredetten. Már-már arra gondolok, hogy a láthatatlanná válás is az eszköztárukba tartozik. Sóhajtott a méla megvakargatval megvakargatva a feje búbját. Le is költözhettek a föld alá, találgatta Julia van der Haas. A pireneusokban számtalan eddig ismeretlen barlang létezett. De enniuk akkor is csak kell. És ha nem? Itt aztán ismét elakadtak. Hiába csülték csavarták a dolgot. A kicsik kibabráltak velük. Talán jobb is így, mondta Miss Albakről. Képzeljék el, mi lett volna, ha megtaláljuk őket. Mi? Gondolkoztak már azon, hogy mit csináltunk volna háromszáz lényjel? Szándékosan nem mondom, hogy emberi lényjel, mert ki tudja azok-e. Állatkertbe zártuk volna őket, vagy kanzembe, Vagy a hadsereg különleges bázisára, mint ahogy az a szerencsétlen szerette volna? Oda semmiképpen, tiltakozott Cartwright. Őket is megillet minden jog, ami bennünket megillet. – A mások feláldozásának a joga is? – kérdezte élesen Vauni professzor. – Az bennünket sem illet meg – torkolta le Alec Akár Akárhogy is legyen, tudomásul kell vennünk, nem csak a miénk a föld. Továbbá egyáltalán nem biztos, hogy az ember a teremtés koronája. Lehet, hogy előttünk már másoké volt, és az ő maradékaik ugyancsak jogot formálhatnak rá. Ha valóban ők azok, akkor meg kell tanulnunk békében élni velük. Bezeg akkor nem ezt gondolta, amikor elkapták. Nick Holmes professzor megcsóválta vékony nyakán billegő madárfejét. Azért még mindig nehezen tudom elhinni, hogy már az ember, a mai ember megjelenése előtt is létrehozhatott az evolúció, hozzánk hasonló értelmes lényeket. Parazitákat! Ciszekte Julia van der Hals. A mi tényleg azok. Ők viszont csak az életüket élik. Jó lenne megkérdezni egyszer a vágó hidrahajtott hajtott szarvasmarhákat, hogy vajon mit gondolnak rólunk emberekről. Talán tovább is tartott volna a partalan vita, ha meg nem kopogtatják az ajtót. Mindannyiuk legnagyobb meglepetésére Gabriel állt odakint. Gabriel köszönt, bejött, mint aki csak erre járt és benézett, aztán lecsüccsent egy székre, úgyhogy a támlája az állát érintette. Ráhajtotta a fejét, és figyelmesen hallgatta az okosok beszélgetését. Pedig mennyit tanulhattunk volna tőlük? sóhajtotta Lucy Meyer. Gondoljanak csak a korongok irányítására. Volt biztos, hogy gondolati energiával történt, ráadásul még Mári néninek is nyoma veszett. Meghalt, mondta hirtelen Gébriel. Megállt a levegő a szobában. Honnan veszi ezt? nyögte az angol Gébriel felé fordulva. Megállt az óra a falon. Elszakadt a rugója. Na és? Akkor is ez történt, amikor a nagyapám meghalt. Ő tépte el. U Úgy érti a halála után? Hogy a fenébe érteném másképpen? Mindig utálta azt az órát, mert zavarta a ketyegése. Azt mondta, amint meghal, eltépi a rugóját, hogy bosszancson bele. Pedig az ő apja vette a városban egy holland vásárostól. Szél malomban rajta, meg lovasok. De hogy jön ide Mári néne? Úgy, hogy amikor elmeséltem neki a történetet, csak kuncogott és bólogatott. Azt mondta, legyek egészen biztos benne, hogy a nagyapám tépte el a rugóját. Aztán még azt is mondta, hogy ha ő meghal, ő is eltépi. Nem azért, hogy hergeljen, hanem azért, hogy tudassa velem, nincs már az élők sorában. Azt mondta, megbeszélte a városi órással, hogy adjon nekem egy új rugót. Előre ki is fizette az árát. Most aztán mehetek a városba a rugóért. Itt is van a törött a zsebemben. A zsebe felé nyúlt, mintha ki akarná venni belőle az elpattant rugót, de aztán meggondolta magát, és inkább egy újságot húzott ki. Össze-vissza hajtogatott újságot, látszott rajta, hogy már nem egy zsebet megjárt. Ezt meg elhoztam maguknak, hát ha érdekesnek találják, mondta, és az angol markába nyomta a lapot. Az angol megfogta, és zavartan forgatni kezdte a kezébe. Köszönöm, Mr. Gabriel. – De izé mi az ördög van benne, ami esetleg érdekelhetne? – A bicikli verseny – mondta Gébriel. – A Pireneusi kupa – magyarázta Felgasson. – Csak nem akarja azt mondani, hogy abba is beavatkozott Mári néne. Gébriel elvigyorodott. – Azt éppen nem, csak a biciklikre akarnám felhívni a figyelmüket – az angol benyomta a pipáját a szájába, és felhős tekintettel nézett Gabrielre. Milyen le, Amiket elloptak a versenyről, majdnem háromszázat. Ferguson úgy ugrott fel, mintha rugók löpték volna magasba. Honnan lopták el őket? Egy depóból. Éjszaka leverték a lakatot az ajtóról, és mindent elloptak. Kővel verték le a lakatot, mert könyomokat találtak a vasról. A kicsik! ordította a Ferguson. Végre megvannak! Hol van az a depó? Gabriel megcsóválta a fejét. Ne siess el a dolgot, Mr. Ferguson! Az angol a pipáját szopogatva az újság olvasásába mélyett. A többiek lélegzet visszafolytva figyelték az arcát. Sir Winstonnak viszont az arcizma sem rándult mindaddig, amíg be nem fejezte a cikket. Akkor aztán letette az újságot az asztalra, majd a többiekre nézett. Már nincsenek ott, mondta Tompán. Egy sofőr látta őket, éjszaka, amint a tenger felé kerekeztek. Valamennyien szürke csuhában és köpenyben voltak. A sofőr azt hitte papok vagy egy iskola tanulói. Az újságéról szerint jól szervezett diákcsinről van szó. A tenger felé tartottak? kérdezte izgatottan Karahák. Hány nap előnyük van? Gébriel a zsebébe nyúlt és egy újabb újságot húzott elő belőle. Ez már jóval frissebbnek, és kevésbé elhasználtnak látszott. – Ezt is a városból hoztam. Sir Winston legendás nyugalmát meghazudtoló izgalommal tépte ki a kezéből. – A végén – mondta Gabriel – a leghátulsó oldalon. Dermet csendben várták, hogy az angol ennek a cikknek is a végére érjen. Amikor elérkezett a várva várt pillanat, az asztalra ejtette az újságot a másik, a gyűröttebb mellé. Mivel nem szólt egyetlen szót sem, csak Némán maga elé bámult, felugrott, és az ég felé tárta mindkét karját. – Mi a csoda történt, hé? Mondjon már valamit az Isten szerelmére! Az angol felemelte a szemét. Furcsa, szikrázó tüzek égtek benne, mint minden alkalommal, amikor a nyomába erett valaminek, amit el akart kapni, vagy fel akart tárni. Semmi különös, mondta, de a hangja izgalomtól vibrált. Semmi különös. Az meg mi a fene? Az angol megszócsoktatta a pipáját. Azt írja ez a bolvárlap, hogy oda lent a tengerparton az egyik kikötőből elloptak egy halászhajót. Az egyik legnagyobbat. Vitorlával és motorral is fel volt szerelve. És tudják, mi a legérdekesebb a dologban? Nyögje már ki, suttogta Julia van der Haas, hogy megtalálták az elveszett háromszáz kerékpárt. Nem messze a kikötőtől egy park bokrai között. Mit szólnak hozzá? Cartwright a tenyerébe hajtotta a fejét. Azt számolgatta, vajon mennyibe kerülne egy mexikói expedíció, és vajon Mrs. Palmer hajlandó lesz-e fedezni a költségeit. Mrs. Palmer sok mindenre hajlandó volt. Például arra is, hogy kimásszon az ágyából, amikor az angol megkopogtatta a sátor oldalát. Zombori jól nevelten eltűnt az ágy alatti gödörben, amelyet még a szerencsétlen Mona Winter számára készítettek. Az angol bejött a sátorba, megköszörült a torkát, aztán egy diszkrét angol főrendtől, szokatlan indiszkrécióval az ágy felé fordult. Nyugodtan izé, előjöhet. Beszédek van magával. Mrs. Palmer lángvörös képpel igazgatta magára megviselt pizsamáját. Sir Winston Everett talán korábban nem is vette volna észre, hogy testének egyes részei mennyire kidomborodnak a könnyű anyag alól, amióta azonban rátalált Sofira, valahogy kiélesedett a látása. – Kihez beszél, ször! kérdezte Mrs. Palmer, belekapaszkodva az utolsó szalmaszálba. – Mr. Zomborihoz. Nyugodtan kimászhat az ágy alól. – Csak alsó nadrág van rajta morogta Zombori szégyelősen a föld mélyén. Nem baj, nyugtatta meg az angol, nem gyűjtök gatyákat. Akkor mi a probléma? Az angol benyomta a pipáját a szájába. Szeretném, ha támogatna a kérelmemet. Zombori erre kidugta a fejét az ágyalól. Milyen kérelmét? Amit a régészeti tanács elnöknőjéhez intézek. Minden munkatársamat megkérem, hogy támogassa. A régészeti tanács nagyhatalmú elnöknője ebben a pillanatban vette csak észre, amit Sir Winston már a belépése pillanatában észrevett, hogy a pizsamanadrágjának valahogy elrepett az eleje. A szakadás cikk széle, ráadásul arról árulkodott, hogy valaki belekapaszkodott és türelmetlenül lefelé rángatta. Milyen kérelemről van szó? kérdezte Mrs. Palmer, miközben megpróbálkozott a lehetetlennel. Mint egy véletlenül a szakadásra tette a kezét. A szakadás azonban túlságosan nagy volt, a tenyere viszont kicsi, így a harc reménytelennek volt mondható. Új expedíciót indítok, magyarázta Sir Winston. Megdönthetetlen bizonyítékaim vannak arra, hogy a kicsik visszatértek Mexikóba. A csapat készen áll. Már csak a finanszírozás kétséges. Nem tudom, izé a tisztelt régészeti tanács nője lehajtotta a fejét, és alaposan szemrevételezte a pizsama folytonossági hiányát. Nem tudom, támogatja-e. Mrs. Palmer ekkor olyat csinált, és főleg olyat mondott, amit két hónappal azelőtt még feltételezni sem tudott volna magáról. Elvette a kezét a szakadásról, nem törődve vele, hogy Sir Winston ettől akkor átnyált, hogy majd a pipa is lecsúszott a torkán, felemelt egy párnát, és az elképet főrendhez vágta. Támogatom, csak menjen már a fenébe! Sir Winston a sátorból, kivette a szájából a pipáját, a nap felé fordította az arcát, és fütyűrészni kezdett. Mint kevésé tisztelletre méltó őse, ször Malcolm Everett, amikor gyanúsnak látszó birtokpere ügyében sikerrel zsarolta meg az éppen ügyeletes barátnőjénél bujkáló IV. Edward királyt. Csak ketten voltak a szobában. La Martin hadnagy és Sophie Mátyi tizedes. A hadnagy szomorúan gondolt vissza arra az első napra, amikor Szofi lecsüccsent az íróasztalához, és hűséges szemét új főnökére vetette. Istenem, de régen is volt. Akkor hát elmegy, bólintott Lamártin 25 évének minden szomorúságával. Igazán jó volt magával dolgozni, Szofi. Magával is, Gerard. Lamartin elmosolyodott. Az az én bajom, hogy lecsúsztam mindenről. Az előléptetésemről is lecsúsztam. Ez nem volt valami szép bók, legyintett Szofi. Odalépett hozzá, felágaskodott, átkarolta, majd csókot nyomott a homlokára. Akkor hát, Isten áldja, főnök. Remélem még találkozunk. Ha letelik a maradék időm, Párizsba megyek, mondta álmodozva márti. És megfeledkezem a kicsikről. Mindörökre. A kicsik azonban nem hagyták, hogy megfeledkezzék róluk. Már gyülekeztek a fekete felhők, amelyek Lamartin hadnagyot Párizs helyett az óceánon túlra repítették. Ahogy Vauni professzor mondta volna, már szították a kovács istenek a tüzet a vulkán belsejében. A tűzhányó azután hamarosan ki is tört.